Під'їхала князівська карета, в якій Крейслер, звичайно, їздив до Зігарцвайлера. Старий єгер відчинив дверці і запитав, чи пан капельмейстер не зволить сісти. Тієї миті них пробіг кухарчук, обливаючись слізьми і вигукуючи «Ох, яке лихо! Яке лихо!» «Що сталося?» – крикнув йому на вздогінці Крейслер. Біда сталася, відповів кухарчук і ще дужче заплакав. У кухні лежить старший кухар і хоче загнати собі в живіт кухонного ножа. з Згорій відчаю, бо ясновельможний пан раптом звелів готувати вечерю, а немає устриць для італійського салату. Він хотів би поїхати до міста, та пан Оберштальмейстер, не дозволяє запрягати коней без наказу ясновельможного пана. Цій біді можна зарадити, мовив Крейслер. Нехай пан-старший кухар сідає в цю карету і в Зігартсвальдері роздобуде найкращих устриць, а я прогуляюсь туди пішки. На цьому слові він швидко рушив до парку. Велика душа! — Шляхетне серце! Добрий пан! — зворушено вигукував йому на вздогінці старий єгер зі сльозами на очах. Далекі гори охопило вже полум'я вечірньої заграви, і золотавий відблиск її, пробиваючись крізь дерева та крізь кущі, перебігав по луці, ніби його, Підганяв вечірній вітерець, що раптом зашелестів у листі. Крейслер зупинився посеред мосту, перекинутого через широкий рукав озера до рибальської хатини і задивився у воду, на таємничій, мерехтливій гладіні, якої віддзеркалювався парк з мальовничими купками дерев, а над ним Гаярштаїн, що його вершину наче химерна корона увінчували білясті руїни. Приручений лебідь, що відгукувався на ім'я Бланш, хлюпався в озері, гордовито згинаючи прекрасну шию і б'ючи блискучими крильми. — Бланше, Бланше! — гукнув Крейслер, простягаючи до нього руки. — Заспівай свою... «Лебедину пісню, не вір, що після цього тобі доведеться померти, тільки співаючи, пригорнися до моїх грудей, тоді твої найпрекрасніші звуки стануть моїми, і тоді лише я загину від палкої туги, а ти й далі житимеш, і далі кохатимеш, і далі гойдатимеся на хвилях». Крейслер і сам не знав, що його так глибоко схвилювало? Він сперся на поруччя і не самохід заплющив очі. Тієї миті він почув Юліїн спів, і невимовно солодка туга стиснула йому серце.